Kaldeon guztioi, gonekin ero-bero irratizaioan, zaudete? Kaixo, horren bai. <laughs> Beno, gonekin ero-bero irratizaioan, antxeta irratian ekoizten den irratizaioa, beste irrati batzuen frekuentziatik entzun aldena ere, ongi etorriak guztiei. Enda jatik zuzen, zuzenean... Zuzen, zuzenean... Feminismoaz e, mintzatzeko, ordu betez, feminismoak, eta gora berak, eta emakumen kontuek, kontuetaz. Ez da, ala, miren. Ba, ia, da. Ala da. Eta... Eta, bueno, gainera, aztebetiko deskantxoren ostean, uh -huh. ba, ba, gaurkoan, nola ez? Gauzta, mordoarekin ez <laughs> Nola ez? Nola ez. <laughs> Elkarrezketa bat badu daukagu eta bigarren tartean... Ba, hotxaken proiektuaren inguruko bazen baita audiokarri ditugore. Gaurkoan. Ala da, e, oian abidean da, tita etorriko da, brum-brumko txagaz. Eta <laughs> hori, e, mire nekondesan duen bezala, elkarrizketa daukagu, aski e, interesgarria gaurkoa, etxeetan e, lan egiten duten emakumeen asamladako kide bat ekarriko dugu, e, bizkaian lan egiten dutenak. E, izan genitun, orain dela denbora bat gurean, bainoan gauzak aski aldatu dira eta, beno, e, borroka bat martxan ere padara mate, horretarako bueno, izabel izango dugu telefonaren beste aldean. Mm -hmm. Eta hori xe prestatu ditu duguna, osa ke ezperdu gu guztara gilditza orduitxan tangurekin. Hori da, beraz, horreintxe e, abestitxo bat, eta berarekin harremanetan jartzen garen bitartean, gero, Miren, eko dago esan duen bezala ere, ahozak, no, esagutzen ez, ez duenarentzat, e, gure ondarea e, aztertzen eta gordetzen ari den proiektua da. Gure ondarea gure autonomoak dira eta, beno, gurera tarteka aurten ikasturte hasieran ekarri genituen, bainoan berritu dituzte, e, sartu dituzte elkarrizketa berriak eta oso, oso interesgarria da e, egiten dituzten kontakizunak askotan E, gure amonak nola bizi zeanten ziren eta zen olako kontuak gora kontu txikiak eta undiak askotan Oida. eta hori hori izango dugu bigarren zatean eta, bueno, aztexo bat ez e, guentzen gabe begontzareten ez eta ezbazeratego goratzen ere, jakin zazutela gurekin kontaktuan jartzeko okerare badukazutela batik batzenei batzute, bueno bat korreo elektronikoaren bidez gonekin abildua gmail.com ere idatziaz bat hori eguk irakurriko dugu zuek idatzen edo zuen edo zara hauza Aha. Eta, beno, e, gaude, uinean gaude, eta informazioa, eta, beno, uinean edo, eh, badakigu zer gertatzen den, uren gurunean, eta, beno, denak dakizuten bezala e, bi emakume hil ziren atzo, bi emakume aski ezagunak, uh -huh. e, bat ingelesa eta bestea espainiola. Eta, beno, urrengo abestia, bat, e, <coughs> margaret tatserreri ba, Gainera, esan entzule batek atzo iradokizten agin zidala zergatik azuzute bihar saioen margaret tatserren inguruen itzakiten Eztakit, <laughs> pontetan hartuko dugu behar da horrengo astean, dakit. <laughs> mm, ekarriko dugu, bainon, beno ba, margaret tatserri e, dedikatutako abestia jarriko dugu bai? mm. Zeren, ba, bueno, ba, inspirazio iturri izan zen emakume hau Me he roto, inspirados, Y tú un día, un día, un día, día. Cago en la puta. This really is an song live in the <sighs> me he roto, eh. Y would you welcome Billy Bragg a The Touring Miner. I was a docker Blokeatzen dela Dirudiz, ze egingo e, e, diogu ba ah, Beste bat jarriko dugu Ala eta guztiz ere Hau E Antimargaret Thatcher songs <laughs> gue borrian topatu e, dugun a, kantetako bat da, gomendatzen dugu bertan sartzea, zeren interesgarria da. E, egin dituztenak, bitartean ba beste kantabat jarriko dizuegu, bainon e, hori, Antimargaret Thatcher e, son sartu altzarete. Bitartean, ba, beno, ba, euskal herrira so egingo dugu, e, berriz, buelta, eta abadinoko zanblasetan bitartian, ze? Henga, ieperei. Yeah. <laughs> Baila... Kaisu, Isabel, zer moduz? Onda. Onda, ja, <laughs> ongit horri. <laughs> ja, ongit gurera, lanpetuak zabiltzatela badakigu. Bai. Ba, duzute... baino beno, e, igual e, aspaldian eduki e, e, e, egon zineten gurean, eta ba, pixka bat e, berrego gora errazteko edo... Bai, ba, beno, zen asamblada edo txeko langileen elkartea, gu ba, zer den edo azaltzeko ba, horrekoan entzun ezin tusten egin? Bueno, ba, txik langien elkartea bizkaiko emakumen asamblada sortu zen. Mm, mm -hmm. Azieran, negon ginenok, ba, feministak ginen, bueno, eta gaur egun guak ere bai, eta orduan guk eh, talde bat gineuken asambladan emakume tablan adiburuzkoa. Eta orduan, handik, bueno, ba, batzuk interesatuta zeuden ba, etxeko langilenekoa eran eta horrela ziginen ja duela goita zazpi urte ba, goita zazpi urte, ja, eh mm -hmm. eta bueno, e, biskatz garkotasuna edo, bueno, 2000 abiko urtarri lan e, baki gori lege berrian martxan jarri zela etxeko langileen lan regulatzeko, ez dakit, e, bueno, guzti honen nola eragindu etxeko langileen egoeran. Bueno, baina, pentsatu baino gutxiago. Mm -hmm. Lege nahiko, bueno, dakit esan behar den ilusionatuta, baina itxaro pentsu hartu genuen, ze teoriaz gauza on batzuk zituen. Adibidez, eh, kontratu idatzi erdin behar zitzaien, gero ba, barruan lo egiten dutenek, aspaldi lanpilo bat lan izan dute, Eta, bueno, han muga bat hartzen sitxaion lanaldiari, mm -hmm. eh, astean 20 e, ordu, bueno, 40ak gehi beste 20. Astean gehi ordu gehienez lan egin al zuten eta bueno, e, edonork e, entzunda pentsatuko bat, zeu ze gehiago lan egin jarraiba bai. Ze ez. Gaur egun askoz e, lan ordu gehiago sartzen dituzte. Orduan muga hoiek lan aldian, edo ematen zuen soldatak ere igoko zidelaz, mm, bueno, lan ordu tandanak dan danak orda indubi ez? Mm -hmm. Eta ba, bueno, hori ere, bueno, ba, horre da pau zen. Baina lege hark zeukan trampabat hori dana, bueno, ez, ez izateko aldaketa handi bat ez zen? E, ...mantenua... ...kendu altzaiola jendea... ...diaudazuk lan egiten baduzu... Ba, ...idurogei ordu edo... ...idurogei eta edo... ...larogei ordu eta hori normala da... Uh -huh. ...ba ez dizute... ...dana horreintzen ze... ...kendu aldizute... ...soldataren zatibat... ...mantenu bizan... ...horduan ba, lue egiteagatik eta... ...han otorduak egiteagatik... Ba, eh, kenketak dituzu. Eta lehen eh, oso soldata runda bazen ba, interna bat entzat. Ba, eh, laro gai edo o, mm, lareun, no lareun esortzideun ez, edo beratxideun euro, ba, gaur egun legearen barruan jarraitzen du izaten mm. kenketa oiei esker. Orduan, ba, bueno, Gero gizarte seguran txarloan ere, ematen zuen ba, asko aurrera tuko zela eta egia da, egia da hobeto daudela orain. Hau da, e, lege hau sortu baino lehenago, jendea mm, egoten zen ba, altan eman gabe lege sesin zutelako. Hau da, hogei e, ordurarte empleatzaileak ezeukan hori egiteko bete beharrik. Eta gero lege berriarekin, lehenengo ordutik e, alta eman behar zitsaion. Bestaldetik lan istripua ere onartzen zitsaion. E, lehen ez bezala ze gordur arte ba, etxeko iztripuetan ba, bueno, ziren kontuan artzen. Mm -hmm. Orduan hori ba, ere aurre da pauzua izan zen problema rolemada ba, alta kontu horrekin mm, joan den abenduan atxera pausa egin dela eta eh, bueno, iaz edo zein empleatzailek ba, edo zein langileari ematen, eman behar zion alta eh, eta adibidez oso lan aldia arruntada bi iru ordu aztean mm -hmm. ba, jendea joaten denean eh, txe batetara garbiketa eta egitera, eta lehenengo ordutik eman behar zitzaion jendeari alta. Bueno, ba, hori kendu duten, eta hilean iduro gehi ordu baino gutxiago lan egiten bada, berri ere lehangi ematen zaio ba, alta hartzeko ardura. Mm? Orduan duan, bueno, gu horrekin ososok eskatuta gaude, zepen satzen dugu jende gehiena geratuko dela lanale txiki hoiek, geratuko direla danak, gizarte zeurantzak dik, hmm. Eta hau, oza, nola, zera, ipaten dukenon, 2000 amabiko urtarrilean legeberria zartzen dute, eta bendoaren nogaita zartzen uste dutez, bade, ematen dutela aldaketa hauek, atzera pausa hauek, zer dela, eta edo, ba, gizute... Ba, beitu, ba, gizu zer, aldaketa 2000 amabikoa e, Zapateroko gobernuak bultzatu zuen. Mm -hmm. Ordoan, problema pilo bat zituen, esan bezala kenketa oiek soldataren gainean eta alako bueno, gauzak, baina aurrera polsua zen. rajoi Rajoy asizenetik pepek beti ez du nahi izan aldaketa hori. Mm -hmm. Ordoan, joan dira, alde batetik mm, lege berria ez aplikatzen, adi berat mm -hmm. jarriko dutzen. Eh, lege berriaren adabera kontratuak erregistratu behar ziren. Bueno, Bagaur egun, jendea joaten denean, eh, gizarte segurantzako altzorte gira, er, eh, kontratua erregistratxera, askotan esaten diete zela beharrezkoa, eta ez, dietele, ez, ez ez diete kontratua kaptsen. Ez diete jasotzen. Gizartea, uh -huh. Orduan, e, alde batetik araututa dagoena ez aplikatzea eta gero bestaldetik aldetik lege aldaketak. Horda, alda, um, iruro gehi hor da lege bat, PP ez dagoelako prest etxeko langile guztiak izarte seguran zan egoteko. Orduan, beraiek argudioak eman dituzte, aldak eta horretarako, eta argudioak oso pobreak dira. Adibidez esaten dute, E, kudeak eta e, erreztu nahi diotela e, pertsona edadetu egi, ez? Hora, mm -hmm. ba, hobe pertsona edadetu batek galako problemak ez izatea, eta bueno, hori e, ez lehitu gara zaio mm, mm, etxeko langilea Kontua da, e, beraiek, bat zeukatela, edo kudeaketa hori errestea. Zer mm? mm -hmm. egun, arasoa ez daukate bakarrik heredetuek, hauda, eh, lanean ari den pertsona batek galdu behar du goiz bat, eh, kudeaketak eginez, hauda, gizarte segurantzako bulegoak goiz ez bakarrik Hai. daude lanean. Orduan, e, ez diote inori errestu, e, alta ematea pertsona batile langile batik, ha? Mm? Orduan Bestaldetik suk lan egiten baduzu pertsonatu batentzat edo no? ezintasun egoeran dagoen eeddo norentsat e, sistemak ezreual dio alta hori e, bueno e, poder baten bitarte hau da kudeaketa asko egiten dira beste pertsona baten izenean ez gada uh -huh. suk empleatzaileak e, alta emango batiozu langileari. Ba, zure langile joan daiteke bulegora, esan ez inpleatzailaren izenean e, egiten ari dela alta hori. Mm. Bueno, beraz, e, laburbilduta bilduta e, kontua da, e, argudio hoiek gidela esjakitu nentsat. Hau da, guk e, gaia esagutzen dugunok, badakigu funtzean hori ez dagoela. Hor dagoena da ez dutela jendea alta egotea nahi. Eta zergatik ba, altan egon den batek gero prestazioak eskatzen ditu elako. Eta hori ez duten nahi. Joa, <risa> egon ja, du zi, Bai, gainera eh, lan honetan, bueno, eh, zuen eh, memoria txostenean, emakume etorkinak dira asko, lan egiten dutenak esparrone, esparronetan, hori ere ez dakit aldatu eh aldatu egin den eta beraientzat onuragarria izango zen ere legestatze hau bueno legestatze egoki bat ematea noski. Bueno, eh, or, eh, at, etorkinek problema bat daukate aurreko legearekin, gaur egungo legearekin eta beti alde batetik atxerritarren legea dago. Jendea egoten da gutxienez 3 urtez lan egiten eh, bueno, eskubide guztiak izan gabe Mm. Zu, e, zin, ka, oiek zaukate lan baimenik Lehenengo irurtetan Orduan, e, lehenengo irurtetan Lan egiten dute izkutuan Eta gero ia, mm, Denbora hori pasatu denean Auket eixaten dute Beraien eguera legeztatzeko Baina horretarako Empliatzailearen laguntza behar dute Maen boron hori, date hori ez? Baga, e, egin behar diete kontratu bat eta kontratua egiten ez badiete ba ez dute lortzen paperak izatea eta paperi gabe ez dago gizarte seguran altan egotea orduan, bueno orain ez zaten ari da ba, aldaketa azkeneko aldaketa hau, hau irurogei ordu irean, iruro ordu baino gutxegoan egin ez gero norberak egin alduela bere alta, e, onura gabe esango dela ze ez daude empleatzailaren menpean. Uh -huh. Baina hori ez era erabategia ze e, ala ere empleatzailaren zinadura behar dute. Eta horregoten da dasu. Jendeak bat, batxutan ez du nahi izaten zinatu. Uh -huh. Eta batzutan eh, atxerretaren legearen araberak, garo, zrogatu behar dute baliabideak dituztela dituzte lapertsuna horri kontratatzeko. Eta horrek da karaskotan, ba, bueno, hogasunaren datuak eman behar izatea. Bueno, atxerretaren legea ere, ba, da beste problema bat, arlo honetan arauak ezabe bat ere erreixa, ez? E, horrelako, ba, eskubidea lortzea edo, ez eh, horrelako pertsona bat datorki zuenean zuena, eh, kao, kontutan hartu hereditu zute esparrul legal, o bat, ez? Lehiaren mm -hmm. e, inguruan eta gero ere E, jendea kontratatzaileak normalean badute borondatea guztia betetzeko edo nola, nola denetik, e, dago, denetik dago mm -hmm. zan nahi dut e, kontratatzaileak askotan oso pertsonan arruntak dira ez? Mm -hmm. zan nahi dut zuk etxean baldin badaukazu ama bat aita bat edo ez dakit nor menpekotasun egoeran eta zuk lana baldin badaukazu ban, baten batek zaindu beharko du mm -hmm. Orduan, esan nahi dut, empleatzaileak e, arlo honetan, denetik dago eta askotan ez dira esplotatzaile. Mutxinez, borondade, alako borondade dik ez daukate. Mm -hmm. Kontua da ez daudela normalean informatuta, ez daukatela laguntza dik. Mm -hmm. Esan nahi dut, gugu ere tortzen dira batzuk, esan ez, empleatzaile bat, adibidez, esan ez. Haber, nik etxeko langile bat neukan, nire hama zaintzen zuena. Mm Hama -hmm. e, mendeko. Orduan, pahan e, jarri zait, gaizotu delako, edo lan istitu bat izten duelako. Mai. Orduan, beste bat kontratatu beharko dut. Orduan, mm -hmm. berak, pertsona horrek, empleatzaileak, jarraitu beharko, orduan zen biren gizarte segurantzako guotak. Zara dut, gauzak aurrikusita dago daudela, Lera ez betetzeko, ze hori uh -huh. ere da. Euskia. Ezan nahi dut, e, orban, ze benplatzailek beten nahi dute, batzuek bai, batzuek ez, baina enplatzailean artean sindikalistak ere badaude, guri deitzen digute, esan esnik, dana jarri nahi diotondo. Ezan mm -hmm. nahi dut, bat hartzea. Bat, bat, bat batxuek e, izaten dute, ba, betain garbik eta gana kiregina baina beste batxuek eh, kontratatzen dituzte, ala beharrez, bestela ez da guelako zaintza zerbitzurik adibidez, mm. dauzuk eh, irten bide privaturik nahi esu aduzu, eta eh, publikoa nahi baduzu, azaitez topatzen eksetzeko zerbitzu bat, mm. ba, oso zomen peko dauden personen txat, gehienez, egunean hiru gortu ematen deskizute. Haurekin egiten duzu. Bai. Tasuak etzeko guren... <coughs> langileen elkartetik, ba, bueno, ipatzen bueno, aipatzen hasiera batean maziru legeberria lege pentsua izan zitekeela, baina bueno, orain, ez? Ba, azaltzen moduan, trampaz, edo, bueno, ba, oraindik ere e, erregulatzeko goza asko, asko daudela, zein nazuek eh, bal derikatzen zuen exigitzen dituzuen aldaketa azeatzak. Aldaketa azeatzak weit. Alde batetik eh, jendeari hordainu behar zaio lan egiten duen guztia. Mm -hmm. Eta eh, mantenoa ematen bazaie, mantenoa kenketak oso zehatzak izan behar dut. Ideia bat egiteko, eh, Frantzian eh, itxarmena dago, eta Italian ere bai. Hemen kentzen zaioan jendeari da antkentzen zaioaren, bueno, ez da ki zen bat bide regaiak. Ja. Zen badut eh gausak eh pentsatzen bueno, erabaki. Jatordu batek zen bat balio du. En, enketa egiten zaio pertsonarri bestera batera esaten saio. Betak lan egiten ditu desde que tiene 80 mapico ordu astean. Eta hori gainera gehiez gehiegizkoa da. Ba, ari Soldatari kendua alzailo eguneko hogeita marra. Eta gu, kadibidez gure estadistiketan, ikusten dugu, ba, e, pertsona askori idureon eta idureon taptiko euro hilean kentzen zaidulo. Osea, bueno, e, kenteta oso oso handiak, ez? Soldataren eren bat, ez? Askoetan. Eh? Soldataren eren bat. Bai, bai, bai, bai. Baina kendua alzailo Orban, genketa horiek desagertu behar dira, eta genketa horiek edin behar dira irizpide objetibuekin. Eta hori gainera, eagintzen du, e, bueno, lanaren nazioarteko berakundeak itxarmen batauka, egun da larrogeita beratigarren e, itxarmena, eta horrek esaten du, badirudi mundu osoko berasua dela. Munduan zehar, genketa horiek askotan dira gehiagizkoak. Mm -hmm. orduan izaten du. Kenketak editekotan idizpide objetibuekin. Orduan hori da gure lehenengo eskaera. Mm -hmm. Bigarren nahi zangulitzateke trataera izatea e, arrunta. Hau da, edo beste donori, beste edo, edo, edo zein langilleri ematen zaion tratu bera. Eta horreko zein nahi du kontrola. Mm -hmm. Hau da, su personal kontratatzen duzunean ezin bestez idatxiz jarri behar diozu, bere kontratuko, bueno, balintxa guztiak. Hori araututa dago, kontua da, ez dela, dela betetzen eta ez dela eserretatzen. Eserretatzen, <coughs> hau da, batzuna bat, joaten bada bere txeko langileari alta ematera, bat, e zein da bere kontratua, ezagun, ia, ondor, guen, estotadana, ez, ez aie eserretatzen, urduan eta txisko kontratuarenaz betetzea du. Mm. Eta gero, eh, lanaldiak ezin dira horren ondiek izan nahi dut ba, berrogei ordu astean eta gehienez j persona batek noiz iten badu etxe baten, ba hori lusatu daiteke. Luego inesero se e, mm -hmm. senta lanetan ari badaoean, hori ere bere lana da eta ezin da goiz ez eta gauez Deku berean lanean, egon. Mm. orduan hori, no, ba, ezkaera bat zuten aden e, lotuta daude zerbitzu publikoekin edo etxetik kanpoko zerbitzuekin. Zekau, zuk, pertsona bat menpeko baldin badaukazu, baina hor, e, baldin badaukazu egunean zehar, ba, eguneko zentru bat, pertsona e, izateko, o? Mm hor -hmm ba txeko langiien iarduera edo lana ba laburra guai zatea mm. beste irtenbilean duzurako jorduan uh -huh. guk eh, eskaerak egiten ditugunean beti tuta daude eh, bueno irtenbileak ezberdinak izan behar direla uh -huh. eta gero eh, bueno bizarte segurantzarloan guk pensatzen dugu zerotik, gau da, lehenengo ordutik, berri duere, empleatzaileak hartu behar duela e, alta izateko eta kotizatzeko ardura. E, mm hau, -hmm. horrela jarraitzen badu hau da, izaten, bueno, e, e, langilaren ardura, iduro gehi ordu arte, gertatuko dena, ze lehen e, gertatzen zen ere bai, jendeak esaten du, empleatzaildeak esaten du, langileak idut ogei ordu egiten ditula eta ez dela egia. Egiten ditula askoz gehiago. Uh -huh. Baina horren egiten du banik ez diot. Eh, bat, es? Eta gero, desemplegu prestazioa ere ez daukate. Orduan, ez dute inoiz izango eta guk uste dugu ba... Maski. Zee, hemen laidea oso, oso errezak dira. Orduan, jendeak, zendu bereguruak egu e, e, estera, ba, eser gabe. Karo, uh -huh. karo, zena, Emanuel dira, horrela, di er, maipatu no, dituzun kasuak ez, e, beharrak dituen jendeak zaintzen dituenak ez, dependentzia, eta horrela, karo, e, iltzen dira askotan ez, bai. eta hori suposatzen du beste lan bat, beste etxe batetara egokitu behar duzula, eta azkenean... Abergaur, zer da azte arteak, bale, hartu bai. izan genuen anku laritza, bai. bai. ebak mue bat etorri zitzaidan, Eta esan zian, eia eh, sulikitazioa mm, zaintzen noen pertsona hildelako. Mm -hmm. Eta gero, ja, jartzen zait berlet, betendit. eta ez pues da ez daukadala o desemplegurik, ba ez? Gerak harrituta. Normal, zapateroren legea itxaro ikuste, ez que goera, egin da ez? Edo baez, zein baez. aldaketa txiki badiroela ikaragarria dela. Bai, baina dxeempleo kuprestazioak teño ixisan. Mm Hah. -hmm. Eta oraindik ere ez da kontemplatzen. Ez, ez, ez. Ja. Yeah. E, eta gaina guk uste dugu hori, tonan. Crucerako doala. Mm -hmm. Eta, beno, eh, ez ez ezisu ez Vidali ez burura datorkit zeren azkenean bai zerbitzuetako eh, alor guztiak eta Ba, Subkontratekin eta holan ez, asko da biltza enpresa handiak ba, ere, txezetxeko zerbitzuak udalde batzuetan daudenak, eta horko eh, emakumeekin lanean zabiltzate ere, edo bakarrik? Bueno, eta txen zaizkigu. Eh, ez, ez, ez, eh, eta hor beste arazo bat dago, eta da, eh, agentzia batzuk daudela, eh jendeak etxeetara eh e, dituztenak mm -hmm. eta kontratuak egiten dizkiete berroi ordu gutik eta gero egiten dutelan ladogei. Mm. Hau da, e, kontratu horietan ba normalean ez da esaten benetan zenbat ordutan lan egiten duen jendeak eta hori zuz bat ikusten dugu baita. Ja. Bueno, eta bueno, gauste eh un aldarkapen zehatz guzti hauek aurrera eramateko edo bueno, zuek zuen elkartetik edo planteatzen zituen zuek ekintza ekintzaren batzuk emendik eta aurrera edo ezakitu. guk eitzen dugu eh u gustu dugu bu bueno, soga txikia gara, es. Eta mm -hmm. orduan batez ere saiatzen gara leku guztietan azaltzen zer zen selakoa e, denezko era. Informazioa, lera aztenez. Informazioa, seguk uste dugu, eh, guk hori egiten ez badugu, inork ez dozatzen eh, zelan dagoen eh, jende hau, ez? Hau uh -huh. da, eh, bueno, ba, izkutiko lana, etxezetxekoa, en fin, eh, ez dago, adibildez, zuk esan duzu eta egia da, etorkin pille bat davidela honetan baina deiengoa emengoa da. Deiengoa? Elkargo autonomoan, elkargo autonomoan, irutik bi e, e, bertak dira. Mm. Baina, oso kontu diskutua da. Horroan, eh, bueno, jendeak ikusten ditu atzerritarrak, egia da atzerritarpio bat dago, baina irutik bat atzerritarra da. Bai. Orduan, ezen nahi dut, hain zuzen hori gertatzen dela. Etxiko paretetan dagoena, ba, izkutuan gordetzen dela. Beti, beti bezala. Bai. Eremu pribatuko <laughs> Eremu pribatuko da. Bai, bai hai, historikoki gertatu den moduan, eta gaur egun bizitzen den. Bueno, orduan, well. ez galetu idazu. Bai. Zer... Ze... Zer egiten dugun guk? Hmm. Bai, zer nahi dizute handia informazioa uh -huh. emateko. Uh -huh. Guk web horri bat daukagu eta urtean behin estatistika egiten ditugu. Uh -huh. O da guri eh bueno, gugana jende pillo bat etortzen da astero denei egiten diegu fitxa bak eta fitxaren datuekin estadistika egiten du. Gero, e, ma, adibidez, orain kanpaina bat hasiko gara eta eh maiatzaren batean aterako gara eh bateko manifan. Uh -huh. Eta aurreko astean eskatu diegu sindikatu guztiei eta guztiek baietxe eman digute gurekin asaltzeko prentzaurreko baten. Jendeak uh -huh. uh -huh. pentsatu dezala Hau ez dela emakumen problema bat. Uh -huh. Hau dela denon arazo bat. Uh -huh. Eta da, dela arazo sindikala, betronorren gertadaitekena, bezain sindikala. Uh -huh. eh? Eta bueno, hor e, guk eiten dugu, bueno, duguna naiz. Eta gero elkarre taratxeak ere egin izan ditugu, E, agentzia, kolokazio agentzien aurrean. Uh -huh. Guk mobilizaziak deitu ditugu, mm, eta bueno, agendeari eskatu diogu gurekin etortzeko, ba, hori, e, agentzia esplotatzaile naurka. Eh? Uh -huh. Orduan bueno, ba, agentzia horiek, ka, lanbidek ez dituenez, kolokatzen, ze lanbidek lan hori ez du egiten, netzeko langilekin, ba, jobear izaten dute agentzietara. Uh -huh. Eta agentzia horiek dirua lapurtzen diete. Uh -huh. mm, Orduan guk egiten dugu, pertsona batek e, esaten badi gugabeitu, uh -huh. ni kontratatu naute eta soldataren zati bat hartzen dira, eta, ba, bueno, alako gauzak, ba, joan izan gara e, agentzia bat zuetara kalaketak egitera eta bertan bueno ba paperako ana, çera, en fin. Uh -huh. Bueno, ba arrasoa pasa datu. informazioa larasi. Uh -huh. Eta eh momen, bueno, goberrian goberriaren izena nahi baduzu eh, bota eta edo nola jakin alditu egiten dituzten ekintzak edo, edo bueno, ba, nola dagoen eh, egoera. Adibidez eh Orain bueno, hilabetu e, enten bi bilera deitu ditugu bat emeletian eta bestea hogeita batean eta bai, webordian esker ditugu. Ba, gure webordia da atxe gidoia ele.com uh -huh. den E, errezina da bilatzaile baten jartzea ATH atxe hmm. eta normalean azaltzen gara atretikoaren... <laughs> <endo, laughs> vale. Naiko bizkita ditugu egia Naiko altu gaude Googleen adibidez. Bueno, ez da zeinale dugu bainera, jendeak ez jartzea erbidea, baizik eta bilatzaile baten bilatzea zehorduan gora gokaten gara. Ah, bitu oso hondo, trukilloak. Bai, horrela. Asociación de Trabajadores Togar de Bizkaia, Edo ATH H, Edo Ate H, E.L. Echeko laginien elkartea. Baina, bilatzaile baten bitarte, es hueborria bultzatzeko gora. Vale, bak. Oso hondo, Isabel. Mila esker, gerturatza batik errealitatea oaskotan isilian edo, bueno, asko ezagutzen... Ez dena eta nahi du zutenean badakizute hemen badaukazute salatzerik eta bai eta aipatzerik informatzerik nahi du zutenean. Ba, vale, oso ondo. Ami bueno, ez ezko, eh. Bai. Ánimo, mizu, mizu, bakogo anda ukasuna norda lo aurreko zure instanten japen norda bioz eandara matzuna go anda u kasun anoda tan gerreko araki una ez diratsirik gustikusteko mendebale Bauteko No bako goanda ukasunan norba Nor aurreko zure instanten japen norba Bioze Gan amor uaitzidu garo zure leio petik pasatzea nor dago goanda un kasu nanordak zaigu eh, programara mikrutazik, baina ez duzak batek ere egiten. Basta, mm, ki seba. A ver, guain. Hora inbai, ez? Bai. Bueno, me... baina, ui! Hora inbai. Bai. Bai. Kaixo. <risa> Kaixo, Iana. <risa> Hora inbai. Ho, oh, benetan, eh? Zena <risa> <risa> turte maki duz, tu, benetan. <risa> <risa> Ahorrekoan en, entzule batek esaten zigon. Benetan. Onda, onda dagoz, freskoa, ez? Beti, Freska. improvisatzen zaudetela so dirudi. Bai. Bai, ala bai. bai, xeda. Baina, oh, <risa> Momenturen batean analfabetismo teknikotik aterako gara, bueno, zuainara egia esan ja sobresaliente alto badauka zu gubiok inalderatuta. Aurrekoan ni bakarrik egon nintzenean, bueno, bakarrik ez, Mikele egon zen hor laguntzen, menos mal, baina... Hau, Mike. ba, Mikele... Bai, bai, zen erbioset horri nintzit zer ditan, eh? <laughs> baina, bueno, eh, bueno, eta zer ditan etorri zara korrika eta presaka, bai, egin dugu ja... Ya elkaritzketa. Bai. Entzun dute, eh? kotxetik eto ja. entzuten. Bai, bai, bai askotan bai. ditzegiten ez, ez dugun gaia, eta ik, mm. akaso gurera gehiagotan ikarri behar duguna, zeren emakume asko dabiltza hortan lanian, eta bo, kriston, utxun bai. utxunea dagoena, eh? da, dagoela, bueno, saldu bai. moduan, ez, terranpa egiteko aukera bikainak eskaintzen dituen en lege eta eta ez da gora precario gara gara hain nobioak alere esaten zitun gauzak ez eh, parorako aukera izatea da en, genia entzuten zituztean zuek biak egiten zen dutela entzuten zen irratitik entzuten zen dut norpeiak en plan indignatuak bai bai bai Haien azkenean bada lan bat ez, eta historikoki esan duenean, bada zaintzaren azkenean hor kutxori dago ez, emakumei dago kizuen lan bat, hori regulatzea edo eskubide hori izatea ez, baina bueno, kasi dago kizue ez, kasi... Biologiko kierreterako prestoetazot. Presto sortutak, sortutak, sortutak. Bale? <laughs> Ba, bueno, aldaketa egingo dugu, eta hoian askiongirak izaren beraz, pre prestatu duen zatia da, torrorain, Bai, eta gurera ahotsak berriz ere ekarri nahi izan dugu. Hmm. Bai, ba, berreskuretun nahi izan dugu, e... ze, no izasik honekin. nekin, iasko kurtsuan izan daiteke, edo kurtsoren hasiaren, Ni ez dakit. Kurtsua hasiaren, uste, oh, on, ikus, bai, bai, bai. bai. bai. Bai. Zer bat denbora pasatu den, ez? Piu, uh -huh. Pile bat. Ez que da berrean gabe, ya. ja. <laughs> ez den batean baina <mani laughs> gabe. <laughs> ba hori, ba, e, hartu genuen hautsak.com webgunetik ba bertan e, zeuden testigantza gantza ezberdinak e, zagutzen ez duzuen entzako hautsak.com da proiektu bat non euskalki ezberdinak jasotzeko intentziorekin sortu zen. Baina hortik ba, lortu dutena da ba biblioteka izugarri bat, zeren elkarrizketa dituzte herri ezberdinetako ba pertsona nagusi ugari bat eta hitz egiten dute eta webgunea dago oso oso ondoan tolatuta 10 urte dira ja, oraintxe bete dituzte 10 urte webgunea eta proiektua sortu zenetik Eibarren. Mm eta oso ondo antolatuta dago, gaika eta horrela, Eta orduan ba guk hortik aterali landitugu, ba emakume eta gizon ezberdintasunen inguruan edo, bueno, oso maila orokorra da hori, gero bakoitzak bako hortik ez hitz egiten du goza ezberdinetaz, baina ba horren inguruan hitz egiten duten emakumen ahotsak. Ekarri ditugu eta Allai. lerengo e, e, emakumean ba, nati harri eta izango dugu bera Angiozarra uzan jaioa zen eta euren etxeari errementarikua deitzen zioten. Aita errementaria zelako. <risa> <risa> Ez <Zaten> dut buruazko jenez. <risa> <risa> <risa> bueno, seian seian haia revetatik, azken horrekoa da bera, hitzeingo diguna ora hinchertan. Eta Angiozarren bertan ibili zen eskolan eta 13 urterekin Arrasertera joantzen neskame. Eh? Eh, ta. Bertan e ontzen eskondu artean eskonduzenean senarraren baserrira joan zen bizitzera elgetara. Eta beno, ba entzungo dugu baino tabernen inguruan eta mintzatzen. A ver. A ver. denisa baiçela anjonero na baiçela daron jaio ja ustonere antu eskontean erpetanche arantzerata entzianako beteta bizonen betetua araren atera hauchei guden eta paralelako osteko eta taiko eta meratu eta saltan den eta taan aristu esan den ikusitzen den ola Pastel. por todos esos animales que dice Hola sobre todo si la garra era poder más o menos tener proyección posterior escena La cocina es amarilla la está te va a poner ronda patisimo y eso Hola para que Baina, ala ere, ez? Gaur egunen fijatzen baldin bagara, A ber, emakume gazteak tabernetan eta bagaude, baina egunean zehar fijatzen baldin eta tabernak gizonezkoaren izaten jarraitzen dute, eta kafeteketan horregoten dira emakumeak, kafearekin, edo txokolatea hartzen, ez? Txokolate txurrokin. Bai, <gibus> bai, ez? Yes. Mm. Ha... Bai, bai, bai, bai, Bala, an... bai, edo espazio, bai, txikiteruak... bere, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Hala ere esaten du, eh? Sartzen zirela. Berak esaten du, sartzen zirela, ez zutela oso ondo ikusten gizonek hori, baina sartu egiten zirela. Baina kuriosoa, e, alkola dagoen gunea gizonezkoari lotuagoa izan da, eta kafearekin eta, ez? Eta tondakeri bat ematen du, baina taberna batean jartzen baldin bazara ere bai begiratzen horrela, egun normal batean, e, bueno, egun normal bati esaten diot, haste arte arratsalde bat, adibidez. <laughs> eta e, tabernak hartzen mali mazara, eta figatzen mali mazara, alkola gizonezkoek kontsumitze dute gehiago, eta nizkek, ba, kafeak edo, ba, igual, zurito bat, eh, oza, sea, ez dizut esaten pote bat hartzen dutela, baina mm. zurito bat gizonezkoek ekartzen dutela, eta emakumeek ba, kafe txobat, deskafeinatua, eta ma ba... Hori egia ba ja, ba da, nire ez lenguan Lizarran engoen, eta txokolatea edateko asartuz ditzen baina nahi tabernetan egon. Eta ez din, oso, ez? Arrareba, oza... Tabernetan ezago txokolaterik. Txokolate, kolakau bat, bai. Baina mm -hmm. txokolate, txokolate. berua ez topatzen taberna batean, ez? Oso banatuta bebezala edariak, bai. Kafetegiko, eta kafetegiko batean gara gardu bat saltza batzuetan igual, bai, baina ez da oikoa, ez? Eta mm. horrek igual benen entzien <laughs> Txokolate <risa> ah, eta garagardaren horia. <risa> es eh, muy como chocolateana eta gizaren karagarda, ezagiten. <risa> bueno, bai, bai, bainon bai, ezberdintasuna bazegoela eta badagoela ora indikan hori eta espazio banak eta hoietan leku aman komunak bilatu beharr edo eta horregat Ze ondo lotze dituzun gaja. Eta da, eztabat. <da>, como <risa> <risa> plazak eta dantzalekoa izaten Aha. Ah, uh eta Bizenta Arrietarri etaren ahotsa ahotsa ahotsan entzungo dugu ba nola hor hor eh? mutiak ezagutzeko garaiak eta nola a ber, ber. Eh? altza alta herrian jaio zen gaur egun eh Donostiako auzoa dena. Bueno, mañana altzakoek ezaitu, ezaitu duten, yeah. eh. <laughs> Altzatik entzuten baldin bagaitu zuen, barkatu, lasai. Altza herriria egiz eta gaur egunean donostia imperialistaren altzaparretan egon, bere askatasunaren alde borrokan dabeien. Al hau zua, aina ez behirat. Ez dokan Bai, bueno, bereiek jarraitzen dute herribi dindik atzen herri zaera hori. Bona, bosa altzakoa. Hori da. Altza, altza. Hori Hori da. <hari Eta kaleko etxe batean jaioarren umetan e, pelegrin baserrira baserrera joan zen bizitzera. Bosen ireta hirugarrena gura ere altzatarrak ziren. Eta aita igeltxeroa. E, amaika urte arte ibiltzen eskolan bisenta. Lehenengo herrerako perurena berri etxean eta gero altzako plazan bertan. Baserriko lan edan, trebatu zen umetatik. Entzungo dugu nola zer nola ibiltzen ziren. A ver, Ba, geinera nigu zeterna nien, nigu, nigu partien, zautu ginele. Ba, iku bieiz, ezain zu, bieiz pakatatzen ginen, eta abek bi launak, bi launtzean, ola atatzen zirenak urduan, eta laboko azi ginen zetzen, da, bueno, badantza, eta bueno, alakotokia eta be, eta ola azi ginen, dola zio. Gaur barte? Gure, manin e, dantzaiti egeren mutiek pahatu gero? Lo... Pahatu gusuten Bai, pesta bat Pesta bat? Pardon, pesta bat Eta pehatina bat eusen ez jartzen? Bai, pehatina jartzen zuten ha, Eta neskaik bat, ez genuen bat Eta mm -hmm. gero etxela guntza izatezan? Bai, izatezan, etxela guntzea, etxela guntzea, itesan, no biotan eta egeraz? Ba, bai, bai... Bai, urta esko. Claro, urtia pasatxe ziren. Nio, lena esan deuna. Jaiatxaldean lagu ez bai, ba. bai, ba, ba, ja. da urtun bajarik ikusten ginen. Dian datxaldean, enikoen. Aztea, ez da. Horda, nobilio ikusteko goguak egin urtuan. Bai, bai. Ez aztea nimenak. Bai, nobilioetan aztea, nobilioetan aztea ezkera nobilioak egin, bai, klaro, urtun, bai, aztean, ikusteko... Utegikusteko goguak egin, urtun. Eta, zirenda, esatzen zulten, zerbait... Kontu sibile, ez asko es harrimatu da horra. Ez bugi, ho ditutan. Une txo hori zeitzen. Eta esplikazio horiek edo sekular eh umiaxla itendian da holakorik etziak, ez beines. Holako gometsa sekularteizan. Ez, estoy ten loco kontu eus inor. Ez. Eztean da. Esta launa ni tiene goku neske no tiene muchas Eta umetan zuek se se sabes daute numero jaio jaiozaren nondi nondi zure nondi ke torre zaren e, edo Paris dit Paris dit Paris e, eta 100 mie <laughs> ba, <laughs> Eta norra e, Ba Esguenuz etzen Esguenuz etzen eta 100 mie ta eta galdetu eh ta best ez? Baina, geniala, geniala da. Zeun dia. Ze da, izahatzea. Arrietarrieta. Arrietarrieta. gande bat bai, eta beste bat bai, eta pues, luze. Eh? No, Kari, normal, no, normal eh? irriktan egotean, eta <laughs> normal tardatzea nobio Bain, garaia. Ez agutzerako, hastean <laughs> <laughs> laugu estordua karriko izan da. Baina, ez de kurioso, eh? Askotan entzun izan Ba hori, aizpak elkarrekin, eta lagun pare hori ezagutu, eta lauak elkarrekin, eta orain arte ez. Lauak, horrela... Ez, Nola... yeah. Bai, muy bai, bai, bai, Bueno, konta bai. interesgarria ere ez, be artean ez zutela, o sea, askotas egiten ez eta mm -hmm. Parisetik etortzen zen hori, baina badirudi hori sexualitatearen inguruan, ba, gauza gausa asko ez ez ez egiten, gaur egun ere ez dira hitze egiten. Mm -hmm. Ez, ez da ez da hritzekoa, ez chiquita en plan, uyuyuy. Baina, noietako gauzen artean ere, urrengo testigantza ekarriko dugu zuena, dena Juanita Txintxurrietarena, hilerokoaren inguruan ez beste kontu bat ere, ezkutatuk beharreko kontu bat. Bezala. Martuteneko txurriategi baserrian jaioa, urumea ibaiaren ondan, aita bertaka zuen, eta ama, astigarrako petritegi baserrikoa. Txotx. <Risa> txotx. <okeuela> Iru zenide ziren... <-atur>. Euretako bat Fraiseretik ekarria. Beno, e, jarriko dugu, gilerkoa eskutatu beharreko kontua. Uparrop sem bandera agarrikan. Zari, lag rezera. Gizna Couldri Enola Quis skill eben zu ihren tienen Unartona mulheres. Ianto Daren 왜い recherche? Iptenia. Copy. banks, mo panik beeritia guremetzio, hurtigun gertzi nya Por 출ajauokia malea eta sentimientu la rata trotet den la bordilla ah, eh. Ara, si tenes que fer, que has copar una botja, eh. Ara ni passa de deixar-se somni, no t'has posat. Aquesta és la teva cosa, que ja no. Cosí és, que diu, com ara fa, aquesta. Ara, de la, de la parlo, non so, come se stessi dicendo, ma forse non sono costumiera, anzi, ti parlo un po' per me qua, come ho fatto, sai che mi fa stare. Ah, la mia era stata tutta messa, stava per stare, per iniziare il cinema, quindi ho pensato di andare a dare le posizioni, siamo tutti. E poi ho pensato che non avrebbe funzionato, non so che ci sta hor dago, hori da, eta hori ez da ezagutzen, hori da, eta ez da ezagutzen, hori da, da ezagutzen, hori da, eta ez da ezagutzen, hori da, eta ez da ezagutzen, hori da,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 Hau da, hori da, ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez Ta. Goixo, hombre, hor, baina. Bai, ez horraina. Goiz eta gangaizki egoten zela. Ba, beñi disimulan, de es, dena gorde gordet, bai. garbi garbi. Mm -hmm. Ama bai. komun garbillak, hori bai. Hori bai. Hori bai, eta batzuk akaso garbitzen egongo zian, besteak siestant zeudenean, eh? Eh? <laughs> Andra andraskoan biarra edo Na gena ordena banobe. soldo. Ja solda bizi nabeen bete. Bere gizonak, gaien soldau, orain eskondute gero, atelierrien, eskondute gero, atelierrien. Baina beste non soldau? Gizonak. Etzin esben biherri geitzan. Etxe barruen biherri kez. Gizonak, soldan bez. Konpo bez. Ja soluen eta bai. Ba, soluen ba, soluen bez harriten antrakutumi errortik. Andra ga gineo eh, gizonaketia bien lena goizon hori tavian solotik etorri da echun dabatasien andra ga e, baije mun da maijin pintia eta tarata inartien da gero baske tavia orduen atzera si ta gerosez saku hartu saku honi parote echun dan andra freo indin guru Da gero solara betsartzenek antra geretik. Antraki <risa> <risa> <risa> zen <risa> Ba, Bai, xeratxu, antrapetiokin birregi, eh, etze barruan. E eh, soluen eh, le lengo da gero etzetur jetzin da kurtan da barredu. Oi, oi, no espailu di peska hisunak Baila, elakileak bila akusten. Eh? Ezeakileak bila akusten, umetatik. Lehen hau, gizornak, bierrin ikusti eta etxene, bono, u, uh, pekatuza. <gülüyor> ba, ikera garrilara euskera na, e? Eh? Ze euskera. Isabel, etxano behebate izagen nuen? Eh? Eta eh? argi, e? Eh, Eutzi du, ez? Hombre, eta gero gaita. Bizkaita rentzat en... gehiagoak. <gülüyor> Bialitana bi entzuten duzunan jau beto da. <risa> Horretxunde, etxunde. etxunde. lana egiten zutela emakumeak. Eta ez bakarrik etxe barruan, eh? askotan pentsatu izan dugula emakumeak baserrian eindula zaintza lana eta etxe barrukoa. Kampuan ere baiten zun lana. Eta Belagira gara... joteko orduan ere emakume aurretik. Hori da. E. da. Asike, hangi Asi batzuk. Goitik bera. Polita da, eh? entzutea. Bai, entzuten jarraituko dugu. Baila da. Mm horren -hmm. gastean igual, seksualitatea gaiako gorpiskatamendu natuta, eh? Hmm. Aber, horren gasteetan ekartzen dugun, Raquel. Raquel. Hori da, eta gero, bidali digute e, fem mugimenduaren inguruan horrelako zalantzak sortzen ari dira, feminismotik, bye. ez, feminismotik. Bye, bye. Akaso... Eldu aldiagu, eh? Bai, eta Dite. jendea idatzi aldu ere, bere iritziarekin. Eta proposanekin. Hori da. Venga. Bonekin, abilua. Jamil.com Guxosa,